اللهم استر عيوبنا واستر نساءنا واستر اعراضنا واستر عوراتنا وارحمنا وارحم موتنا واحفظنا واحفظ احيانا واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين في مشارق الارض ومغاربها اللهم انا نسالك التقوى والهدى والعطاء والغنى لك الحمد في دنيانا واخرانا لا نقصي فناء انت كما اثنيت على نفسك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 اللهم صل وسلم وبارك وعظم وانعم واكرم على سيد الخلق سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وعظمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبعد يقول الحق تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله Sadaqë Allahu l-azim Gëbatë ndëruër Lafëdrimet dhe që përmëndërimet janë vetëm për Allahun për shëndesje tëtonët për zemër të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam në përmet salavatëve të dërguvara Allahun jelle jelaluhu vë jelle shanu vë dukehu luter që prejnave dhe gjithë musliman vë anekant votës se gjitha lojët e ibadeteve që ibojnë prejneve edhe ative kabul t'i banë, inshë Allah. E luësim Allahun gjëlle zheleluhu vë gjëlle shenu që namazën e gjëmajës prejneve të pranënë. E luësim Allahun gjëlle zheleluhu vë gjëlle shenu që këtë ditë madhe për tanë muslimani në botë të bjenë mare mirë, inshë Allah. Të imajon që dhisa atë ditë atë gjëmajë dhe atë shahafën në këtë gjamië, Në lidhje me sprovat, lidhje me fitnat që muslimanat do të përjetojnë, për të cilën e Kurani i Kerimi dhe Muhamedi Mustafa e alayhis salatu was salam çark edhe bukur e kanë lajmëruar. Rasulullah alayhis salatu was salam në hadithe të faraqi i transmetueme dhe i shpjegueme tonën. Do të ndajmë tema jon nga përmes haditheve të dhajë të transmetueme në Xnum. Sot në lidhje me pjesën e kësaj teme ligëm me një anë prej anë ve kësaj teme e cilat dhëtë për zrejtë e em një në ka gjak dërëja e musliman ve në mezvati gjak dërëja e musliman ve në mezvati duke filu prej hadisit të cilë e transmeton Bukhari u muslimi Abu Dawud dhe nësaj prej një sahabë prej një sahabë prej një sahabë e cilë ka im në ahnë ahnë fëmni kajs rad ka thonë një ditë për e ditëve unë dola edhe kisha dëshirë ka takoj një burë të sënën e njëfësha në rrugë për takimin rrug tem me këja kisha të taktu me më utaku utakova më një shocë të quajton e bubekra radhi Allahu ta'ala nuk ashtë valla për bubekra së të dikë për që të njeri edhe në pyti Po kuje nis? Po ifash jam nis me ndihmën e Ali ne mejës Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Po jam nis me ndihmën e Ali ne mejës Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Per ka flitet gët hadis? Ne ka hadis flitet, faraz Ali inkerr Allahu wjha. Me lutën kura kura zhvilluan mes muslimanëve di pal. Lutka e një ka gab jamel Taqilun nuk e kam ndërmend me shpjeguar ngjarjen sin ngjarje, asd, asnët kaluën as narëri. Por shkak se ne muslimanat, ne tekllu ftasin ne kan zhbnuu sahabet me zërati, duke doën me fut dorën. Ne i takojn grupet njerëzve, të cilët kur janë fit për kët lut kanë thonë: Tilka ummat kad khalet la ma kasabat, wa lakum ma kasabtum wa la -ka tus'alun 'amma kanu ya'malun qëka me ndoni për luftën që e kanë zhvillu sahabët me zvati, me gjak, luft me gjak, kanë krua jetin e Allahu gjëllë në gjelaluhu, ato janë një popull, i cili ka ka luftë kohë atyre, pythën për punë të datë, a shka i kanë bëhë nësër, e nga nuk pythën i për punë të atyve. Me të një gjojnë është qartë, se ajo luftë islamin se ka prekë, po ka qenë luftë, politika islamin prahe se luftë e ka fitu edhe imami shafiun rahmetullahi rحمet, ta'la alih e kanë fitë për këtë luft ka thonë tëllke dhimahun tëhërë Allahu biha kulubena e wani lewisu biha elsinatena ajo ka qenë një luft allahu, -ka ka fon, me tësilen në dhe Allahu gjellë në gjellë në i kapastru zemrat a unë të hiti për langi gjona ajo ka qenë një luft me tësilen Allahu me i kapastru zemrat unë nuk du ka thonë me për langi vuhën me këpun pra ajo jetë e faqe tërneja dhe e mbyllë qërta nuk dhejmë me diskutu po, a ne e kemi temën tonë. Ka thore zëtë e të një, rini të të qëtë Ebu Bakra, më thë ku një njësë, i thëshë unë jam njësë me shku me ndihë mu gjallin e migës, Muhammed Mutafas, Ali ibn ibn Talib. Rasullullahi qalë i njën gja në migë, radiallahu ta'la anu. Kale, ja ahnat e rëgja. Ta më thë, ja ahnat, këta prak, këta për të shpia. فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا توجه المسلمان احدهما اذا توجه المسلمان احدهما بسلاحه على غيره فالقاتل والمقتول في النار وان قتل دال مسلماني مش باء قر دال مسلماني مهار الا تدرت والله ذاتي تلعنك نار të dhe t'ingrejnë t'udit armë të dheta për vrasën e dhe qëtërit fa kam dëgju me vajshë rësullohin ka thonë el katilu el maktulu finnar vrasësi të dhe hajë vrari në gëhëndem fa këthen shpi se kjo s'apun e rote në këtë rafë nuk ke drejt me dalë gjallit lavit gjallit mi dhësan me indihmu për shkak se ajo puna ashtu bua gjem në zdi palve a jemi të rënum zjarim në zdi palve musliman me shuhu Mesojëmi turnum zvarën me sipalve musliman me shuta kthe prapën te shtëpia. Kjo nuk ka rregull. Kto skeq drejt. Ila tawajjaha almuslimanu bisayfihim fa alqatil walmaqtul fi anar. Qsit ngafen muslimani me ngrej shpatën ndaj vllau zbat musliman, evra vrasesi, ala evrari jahannam. Fa alrasulullah, "A dha alqatil?" Emur. فأي كم اتشارت براتيشة كبراه يريم مسلمان امور الله عشبه كبراه يريم وهمت سمع باله المقتول فهي برامي فإنه أراد قتل صاحبه فهي كدهس برامي 4 فهي كدهس بصنقاريت إنه كان من الواحد وإنه كان حريصا على قتل صاحبه فهي كدهس بصنقاريت فألا هاي فهي هاي انزار من جهنمي Nuk e kanë për çelin vrasën si vrasë, më shpjegoi mbytyen si mbytye, xagjderve si xagjderve, po as çka me temën tonë ka të bëjë, a diet vrasën Islami doan ta shtesë. Vrasja me qëllim, vrasja pahiri, vrasja gjimson qëllimi, vrasja gjimson pahiri, edhe vrasja totale pahiri. Kto si kanë me qëllimin isë nuk kanë ligj në atë kurcë u jëre koha. هذا القاتل فما بال المقتول فكيشا كاورا قودي باه vrasit dha elai elai zarme jehlemi tudid في اخرى من هذه بعد جاء تركا فرسول الله عليه الصلاه والسلام الى المسلمين حمل احدا ما على اخيه السلاح فيه فيما اضرب من النار من جهنم فاكلا الاثنين ارم المسلمون غير المسلمون, دا المسلمون, دا المسلمون دا تدت فندسهم جهنم كرويصت فندسهم جهنم اريوني يا چتري فاذا قتل احدهما صاحبه دخلاه جميعا ستنيس اريوني چتري حين تدت اريوني Ochaetri sallallahu alaihi wasallam Ni hadith e transmeton Buhariu, Muslimi dhe Tirmiziu Kurse rivajetin para e Resullahit alayhi salatu wasallam me ban Abu Huraira radiallahu taala anhu Abu Huraira për interpretimin e marrën me një shumë pak njerëz skaçka nuk e din historiat e tij kur i jatin pika të shkorta sahabe i cilin jahilia ka pasur në Abdul Sahab Resullullah alayhi salatu wasallam kishte sunnet Kur ka lejke një islam dhe njëri me andru e emnin për shakse dur, me andru e emnin se e kiste e emnin Abdusakr, rob i gurit. Rob i gurit, s'ka ndu një rob i gurit, pa ka rob i Allahut. Ata Rasullahi a.s.m. një ja ka vojnë në ebu Abdurrahman, rob i moshiru esit, e në të njëjten edhe galapi i këti a shba ma më shhur se e emni i këti një islam për nisë anjarje të urtësimet këti burri që i ka pas goni Rasullahi a.s.m. thot se nidit pri dit ne e pas ka morni noc ndonë me parash po ka për sokat pa rasullallahu sallallahu alaihi wasallam ja bahureira o po baba i nocs qala do më thon se ka pas nocën dur thot se një arë pas ka pas kafal akşam edhe deri namazin e afi sipas ka leq nocën xhibe me namazin e afi se ka pra xhibën mos ka çesë mosë zgjumim me shku në xhami era ikamat qala te bahureira e bahureira ashtranse me tusi mai imam për i sahabëve në lidhe me hadisën Muhammed Mustafa s.a.s. E vayt, ni ni ri, ka në vetë, a ka abdë një njëri i cili ka transmitua hadiset më shumë se ti, ka thonë, unë jam ajë i cili kam transmitua hadiset më shumë për i gjithë sahabëve për Muhammed Mustafa s.a.s. illa, vetëm se një jam a ka të pru, Abdullah ibn Amr a i kishtë e pas shkrujt, a unë i banjshë a për mërshë. A i kishtë e pas shkrujt, a unë i banjshë a për mërshë. Pra kush, kush A në që ka majhë nënë, a që ka shënoj? Që ka shënoj ma shëma me peshë, edhe a e që majhë nënë e ka peshën e vetë, po a e që ka shënoj tashë, e ka peshën makmode. Në si popër kër jam këtu, prej për gjevës dërën të aronë, në që ka jemi ma shumë në për shtekën? Anë fjalla lapsë, në nëzori, që shmëti, anë fjalla lapsë, në shumë pak e kemi përdur lapsë, në shumë pak e kemi përd Me sheku i arjalit edhe me shkronjën as e më mor. Me shekuin e kemi ruajtur nëpërmjet telit, jep teljes e kemi ruajtur nëpërmjet poezisë, e kemi ruajtur nëpërmjet vështijeve, fjalën e lonën, birin, nipin, gjalin, gjalin nipit, edhe radh ama shumë pak largtia por dot. Edhe tash në këtë moment, edhe tash këto dita të zëza, edhe këto edhe këtë çarkullimin modern të historisë rrokas historisë, edhe tash ne pak mirë me laps, për çka mirë me pak me laps. Se namën, saish ka shkruar historiën, duhet më shkruaj, pikë pas par, deri ta bëj të sapo kozetën, mbi ta kozetën, ai nuk angazhoj histori me shkruaj. Kjo tash e vërtet, kjo as e vërtet, fir vërtetave. Kush duhet të më angazhoj për ngaton me shkritë të t'ri? Ai shka, ai histori, historioni, a ke ndjarje ta e ka për bursë midit ajo? Unë angazhohem diçka më shënu, ti angazhohesh diçka më shënu, të gjithë na shënojm diçka e mand fun bon mirë. Ksuru historiën. Ebu Hureyra, radhjallahu ta'ala anhu, gjithë këtë transmitim të madhë hadisëve që i paska bo, të për njënë i prejnë edhe, a thu kënjeri sa kë jetu në Muhammed Mustafa alë a.s. Mësë të dalë kënjeri prej ative të parve që kanë kalunë islam mekka, e tramërët vetë mekka, prave dhe të medinë i zbetëri, i paska hije, i paska hije në i zbetëri vetë, bu uratë ndërruar, gjemaatë mesimtarë musliman, Ebu Hureyra kë jetu në Muhammed Vetëm Divet 94 muaj i jetë në Medinë. Për çka se Divet para vdekjes Resulullah sallallahu alajhi wasallam ka kaluar Islam. Për Divet e ka bërë kët mrekullitë madhe, do të thotë dikush pa kapet ka tis me rrugën e Islamit, dikush po bën aika me rrugën me zall me rrugën e Islamit, për Divet e bohuroi rekomand në historinë e nxjerrjes deri ditën e Kiametit për mbrojtjen edhe e rrugën e hadithit Muhammed Mustafa sallallahu taala alajhi wasallam, hadithin e jibanivajet tash para nevetu, ka thënë laish لا يشير احدكم الى اخيه بالسلاح فانه لا يدري لعله الشيطان ينذو في يده فيقرا فيقع في حفر من من النار ذا المستدريتون كوكوش ارمله رات ند الله المسلمان اصبر معي سنذسطا شيطاني prek ndorën e ti kjo ka thon ndoshta shejtani prek ndorën e ti ndoshta shejtani lu ndorën e ti dhe në të jenëzi është shëjtanu fi jedih prakë shëjtoni me, me, me metodat e pindorën ati të të hinë e vajë e vajë në gjahënëm për mas ka sharte ka falje, ka gjyqë, ka falje ka pajtim, ka paqë, ka tanët janë mrena, kej të regulloj dhe të ndrishë mas a në kjo është baza islamit për mos me në mena mësu, me në edukuj që ishë moselë, e thë mos e fashë një gjumohë për e gjumohë dhe që ka lojë Kërkja i për vlahut mëllën me praj, ka të laun me adho. Tehin, ka dorë ajote, bistin e briskit ka i vlahut që pëtë alipë. Për shka ka falë, mës lui. Mës lui, mës banë për tërë. Kanë thonë të na njerëzit e mu shëjtoni. Shëjtoni nuk mu shëgjon. Po ajë që ka banë, ajë banë vëzvete, ajë e ka turinin tash për shumë, ajë e ka gojëzën e elefondit shumë të gatë, elefondit ajë atë e prolë shumë, ajë Na praq, na banda znaje, na znaje domëson, na shtetsor shtërnës mrena, na shteton shtërnës fetaris domëgon, na ban me menduçish nuk duhet, me na ban me menduçish nuk duhet, do thot na bin për prapën. Na bin për prapën. S'ka la bin për prapën, na ban me thon se s'ka gjallë, na ban me thon se s'ka problem. Na ban me thon se unë e ketaj kam shumë, jaran ushtrie e kam. Të kanë vlla prej nonëve apo prej babë. Mir po kanë dorë. Njërë për kanë ndodhë, loja e bandë vetën, mos kujdese e bandë vetën, mos kujdese e bandë vetën, shëjtoni e bandë vetën. La jënzi o shëjtonu fi jedi, la la allë shëjtona jënzi o fi jedi, e thëmë dhe është ta shëjtoni prekë, ndorë në ti. Për e ka u fi hofarë minë në narë edhe në esër shkonë, pa të ube si qëkoje, pa kujdese si qëkoje, pa falje si qëkoje, pa marveshe si qëkoje, për asë të dhese, i ndjahë nërë. مصيبي رضي الله تعالى عنه اذن رأيت ظننا اشار الى اخيه بحديده كش ادريتون ارمن اवेत قالوا مسلما فان الملائكه تلعنو ملائكه ملائكه ابوين ملائكه ابان ملعون وperdante رحمتي الوت كل يوم تقط هذايفه ذكر عن perjelim ذكر هذايفه بشان دين المسلمين المسلمين Gjëbate ndërruar, bësim ta. Në eve, sot duke jetu dhisa momente shumët rana, në nivellin e botës e islame. E kërë janë këtute ka adhise, kanë për që lemë të nuk du me ka lupa e tek në rastë për e raseve, i cilimeve në ka adhim në këpës muslimon me shumë. Shumë shum rase, po unë njëndët atekit. Muslimonet kanë luftu në Afganistan prej vitin të rretë dërën vitin në dhejtë. Prej vitin së atë nëndë dërën vitin në ku se ka fitu luftën në Afganistan. A kanë fitu luftën muslimanët? A kanë fitu luftën? A kanë fitu luftën rusët? Muslimanët e kanë luftuën, e kanë fitu luftën. Muslimanët në Afganistan kanë qenë fitore. Shumë mirë. A shkojnë osët? Duhen nga Afganistani apo? Lufta në Afganistan e ndalën, ndalën atë. Lufta në Afganistan po vazhdon, vazhdon. Me kujë edhe kuj. Po vazhdon me muslimanëve edhe muslimane njoni hikmetjari, njoni rëbani njoni ki, njoni aj krijesore, kabul e familje të muslimane po bombardon familje të qitetë dhe muslimane po raketon kush po lifton dhezme me ka njëher po kush ushtria islame me fikret abdic kush me ka edhe a e thot la ilaha illallah me dhe vetën edhe pala që thot la ilaha illallah me dhe vetën e kush ka për e lifton pra Muslimonit, përja po dherë gjakon, Muslimonit, kush për lufton në gjipt me ka? Në gjipt kush me ka për lufton? Në gjipt janë votat me datë nështë dëllonë këti mui, votat për sukur nash ka për votojnë në katër vetë këtu, që atë vota janë në gjipt? A da qëveria gjiptit, prea diç ka është palë sistemi i votuës, ka vu me hakim askerije, ka vu gjigje ushtarake, ti je kandidu për deputet, drejtën tërkuzë, Ti e çfarë themn parti? O ne jam parti rë të le të dom drejtë në Allahut mbi tokë. Një çfarë parti jam? Eh, një çfarë parti masi e drejtë në Allahu sipërveje drejtën e krus. Gjë gjustarak më një herë. Arrestimi i çonte, vrasja dhe varrja ndërkuznesër. Kush kuipi a derxhakun? Muslimani, muslimonet. Eraj shka për a derxhakun rai po çel të fal Bayram. Eraj pushkon të fal Juman. Eraj selawat Muhammed bin Safa sallallahu alaihi wasalam. Eraj pushkon çabe po banumura edhe hashtë si të tjerët. Mirë, po qështu, qështu e ka pa me mentaliteti ati, se si të fush unë të drejtë në Allah du me qitë në bitok, du është me qenë i gjiku. I gjiku me vdekje. Me gjithë. Pra, ne këto hadithët të cilët i spjedojmë këto temat rana, këto temat mëja, ashë ash jo realitet të mëndohet se gjithë kinam hadithi i për nga marit al-Satush Ram i ka për qëllim ato ato ato im fina duk te çaj tavla shishet jo flitat për pun shumë të mora xhamatin ndersëm vite për pun te umetit Muhammed Mustafa sallallahu taala alaihi wasallam i kanë kushtu edhe do t i kushtojnë armëri nëse ne vazdojmë këto do t i kushtojnë armëri nëse vazdojmë këto pse islamia ja ka kushtu këtu ku kët deshaj punet mora këtu kako ja ka kushtu kujdes te i ka thon umetit vetë me përmet haditheve Keni kujdesin se keni me kaluna për dita me provat rana. Keni kujdesin ome të jam se keni me kaluna për sëprova, në për provat rana, në për fitne, të më dhëja shumë. Men ashara ila akhië bi hadide fejnë në lëmelaikët të taqët të l'anuh. Dithet, i odheqin di shtetët, di persona i odheqin di shtetët, edhe janë i shtetë musliman, edhe qëtëri shtetë musliman. Të ditë si kanë fundë mirë me zretin, që të di persona, si kanë fundë mirë me zretin, e kanë ngu dreqin, e kanë ngu shejtonin, e kanë nguja banjshin, milion 30 milion, të pi, milion 20 milion të ti qetrit, duhet me imbil kofitë momës, me hije me dalë, se këtëp disë janë me zretin, pa anë i rëni ju di, që ashtu që shini kesh, në shone poplumë në të knoshet. Jo Öndës jam krijetar i këti shteti, edhe aja krijetar ati shteti, në gjithë i kimi punët mirë, 80 milion, 25 milion, 25 milion, këjtë mbilën. Unë e oheqë i filan partijen, edhe unë e oheqë i filan partijen, në di nuk jemi mirë me zveti, ato dhe antarësit zbanë me qenë mirë me zveti. Edhe rruna zotë me e pa joni prikti antarve, të nejtë me një antar me asë qëtërën partija gjehë, Durd me fjalë anticipator, durr me fjalë antikontar, durr me fjalë antikatolar, durr me fjalë anti-mord, durr me fjalë anti-praf, kent anti-anti durr me fjalë. E më bën jerin hor, më vabsë e ka patur neft me filon. Tamam. Pa mësna ka zë kurkushë burra se durr me çem bashku. Do të na xhego kurkushë durr me çem bashku modele tjera, jashtë asaj që Allah e ka e ka trashur mënyrën e bashkimit. Kushtesa i bashkull, i cili li pra ime me çem i bashkum me dikan a në nënpa me dika në të mejnë rruga në rrëm, më akuzon për di shka. Që njëri i cili më akuzon, apo të akuzon ti e pëse ke shku të filani me mejnë mazar, ke shka ke lip, a njëri është bashkë që a i shka së më dëmë me nëpa të bashkëm. Që që a i shka së më dëmë me nëpa të bashkëm? Që a është torë, a është marë, a është jë din, a është jë fe, a është shkini, a ë me interesu di kush kush me ka nejti me interesu di kush me ka unë alën ruk me interesu di kush me ka një shkon kërë kur ka përtaj me interesu di kush pi qëtu njësët sitënja pi qëtu njësët problemi pi qëtu njësët dhala gara pi qëtu njësët selbi problematikës dhele të këzduhët kësë është i kanëshëm ka thonë një poetë musliman iman ka thonë ewellul matër i kështë e të të të të të të të të të të t Fillimi i shiut asnj pik e pastaj rreth. A von kullul bala ya mbëdauha min el nazri wa mu'azzam an nar min asfar el sharari. Këh ziarat që kanë bën bot e kanë pas fillimin e kan pas për Ishkëndijë. Këh ziarat që kanë bën bot e kanë pas fillimin për Ishkëndijë, e Shkëndija në rrezikshme, të cilat kanë bot problem nis a Shkëndija, sinit. Problemet më të mëroja kanë kët bot për me shërtu shpirtë me i shëndruj njërë dhe dhe njërë a shkëndia asimit e pash filonin u kry kejt e pash filonin kjarë me filonin e pash filonin dherë me filonin e pash filonin pazarë me filonin e pash filonin në rrugë me filonin kejt të shkëndia të e shkëndia të zjarë të palaqët nuk janë po shkëndia e simit janë këta janë alamete shenjat dopsies besimit besimtarme Asunullah alisratu salam me një hadis ka thonë Sa'd ibn ibn ibn ibn Qas, e ban nirajet për Rasullahi të alësërratu s-salam, kërse nësaj ibn Transbeton. Qa thonë, qitalu il-muslimi kufr, wa sida abuhu fësuk. Qa thonë, qitalu il-muslimi kufr, wa sida abuhu fësuk. Luftini i muslimonit, muslimonin, ash kufr, ash dalje prej dinit me djese këtu ka te uil, këtë nësëm je gime shumë, të si da bë nërmëri dësë nëgohën bëlejnë e dhe se s'kemi k Qëtelul muslimi kufër, muslimoni muslimonit me e mre arman, me luftu është kufër, wa të dhabuhu pësuk, kurse e shamja e muslimonit është fisk, a fisk është dhera e hapën për me i dalë për i dinit, a me s'ke dalë hala. E shamja është dhera e hapën me dalë për i fersë, për hala s'ke dalë. E ke të dherën. Kurë janë të e shamja gjëmahtin dhe ruër, Kur jam të cham popull i dashur. Të kash golin e fundit. Just do njërzë të janë shoh. Kurs kanë qenë mbrojtën drejt saj, se si kanë kushtuar kujdes edukatës. Po golin e fundit, as bë model prej modeleve fëlljeve. You can't find many days for days on the mothern, këtë jam i. Edan jam i çera kaq që ka mi prezantoj. Se çiki popull çkafol, çip. Çiki popull çipfolshi prej Shkodrës derisa aron 13 vjetë deri ndors. Ki nuk e ka pasat dhe të mësha kur Ska qenë cilësie këti poplën dhe shamja Po kje e ka bosht rinë Dovisabë amësu mësha Kje e ka bosht rinë Ljubljana amësu mësha Kje e ka bosht rinë Zagrebë amësu mësha Kër ka arë këtu i ka përkësi shikë se e ka mëshu ku në huj Kje i gjona që ka i ka mëshu Kja ja ka njësë mi përkësi E se tash kam unë argument për kje pëshu e tila Atër janë shalë veti Kje janë shalë veti Era tas për hekave për Nino. E no e përçin me i kaldushë ose çifpë du shum me fjalën e cila përmban me vetë shkroi një p, edhe shkroi një e, edhe shkroi një d, edhe shkroi një e, edhe shkroi një r në fund. Të mpalni fjalën flesh. Fjala ndjit e fol vetëm ai që është kafir edhe nuk ka musliman. Milë triniet që i përdorot kamas edhe pas di madhëter diçka li ka çore. Ti ka rreth jo ke ka, ka bulimin A është madhin ka çmimi kia tha? Kjo as madhe në Shkodra, kjo as madhe në Pristinë. Jo luqali dhe me popullin ton, po na kemi anaj dhe na jemi bosh. Na kemi kaluar me vërtet në atë fazë ku hadithi Muhamedit Mustafa sallallahu aleyhi ve selam thënë me kafërçin vet na ka thon. Tad'a al yushikul umamu antad'a alaikum kama tad'a al aklatu ala qasatha ndokët se do t'jeni prejati popullit e cili prej asisoj që do t'jeni të sëllmuar prej popullit e qerë së vërshka ashe sëllmuar pjata prej smive tun a thën le u dhekalu u gjohra dhe dhekalu të mahëm të abijatëve të huja dhe të shkoni mësë edhe me qenë të ato kalon dhirën e gjartënit dhe kalon e rrume ato qatë shumë dhe të shkoni mështë bjallëve huja qëpar fjale të fletërinia me qëpar fjale mirë të rinja edhe i të dinë se shka dubo i të dinë se ka reva jo atë atë fjale kanë punë popullin tonë zëtri të drogës se vesh njerëzi qka mirën me drogë murë dhe me qenë asisoj atë fjale pa e kanë përdoj se atë njerëzi qka ka jetu në kohën e lutit Allahu gjelle gjelalu hu vë gjelle shalu që ati populli që i ka bërë qëtë punë qësaj fjale jam ka qurë shion me zjarë hijjarat Yukha që azab me ziyar yukha që Hjjara tannusawwemah Allahum kurani kareem ka kone Hjjara musawwemah Yukam që gurt nidad n ziyar me jihlemih Ikam do azab Tëvaiyoh ket fokil shumt frik kam e jit Ayo loutit shumt frik ket fokil kam e jit Ayo ashte jit ket fokil Ket fokil së në mërë vaj Ki popël kjo më meti për në mërë i parisat o sërëm, nuk e ka vendosë me ngu, nuk e ka vendosë me së me ndëgju, a janë të e gjithë, a ma ki popël së pëdo me më adhash, a ka qëtë ki popël për e hëzës në atë meni një argument, së a ka janë të ndosë, në që meni meni e qëtër? Vërës kërë e kjo do honin të lulja, bash të lulja, mu s'ka me më qëra, lulja në s'ka qëra fleta mu, qorde la rapini prej dëshkave edhe tash kohë me temel çka e konsideron a jave pa jo vërdë natyra e vën vetëm ti do të kdash të di se dhese, kjo këtë shkolti nuk e ke krime ti je në shkollën e hadithit pa tava të shkolën e thummit natyra si kjo vera z vapainzashum dilifutishum razin nuk jam forta qe an vertikale me radhen e radhen vertikale me det dhe me ujin atvollohet gota vollimi i mad kur bajn dit temperaturat e kunderta do te vakonsume rrezikshum genta vollimi i rre ne trashashum rreth rreth e rona per kuzhen e per pichen e strangon edhe per plase ne mejeten me rekomandimin me me me e aktive bova me frigoriferishum i mad shondrohet prej ujit nakollës do ble la tace ran per plase ta afri portoke qe ta uhen nje gati breshum e kënë atyre e bandë vetë ta ma qësa i menqëm qësa i menqëm për du me ta shtu i pra di të rinëve pak në gjithja dhe kësa e vërë njëta nena se shti që i rok i bresh një ditën e dilë e dhe ka përmër dhe javë nërë pras janë ka qunë në qëkëneqë api temperaturës më dhe bukja A son temperatura të mode. Kjo është kaq e, e bora shtim këtvat, bëresh ti a lën në fush. Kjo kur dështon që të rëson ura, kalibrojën i zërat. A ta gabon ti breçet? Po. Tamë, e vëra saka damburi breçet. Atarë çetër më nier, stëcia kërmonier. E po ta di. El jazaa min jinsil amal. Neslam pagun zonat kur ti shek i meriton, çaf pagun. Edhe populli populli këti knas, këtu ke as mstejën vazh alas. Tamë, a zave. Qadar do, te ka deri Allahu Jellalul, po ku i ku i ku ana ka deri me të fam po fam. Edhe un po fam ka deri Allahu Jellalul, Muhammed Jellalul. Edhe un po fam se keta Allahu Jellalul ka das, vetëm prit jash, çfarë kon? Krijt jash, kush e ka merituar ti? Kush e ka merituar? Çfarë moline që ti meritou? Thonë di çka deri. U le di çka deri me jetë top, me jetë njatë, me rashi dhe me brësh, as ka deri Allahu Jellalul, po kush e ka merituar? سمون دبما مات بطاة يا مون دبما مات بطاة مون دبما مات بطاة الدعاء ما زال الدعاء يرتفع وما زال البلاو ينزل أظن جي سمون لوت يا مسلمون جي سمون بلاو الله سمون جيس بريد تبوشت فيتعال جاني ما بين السمين سمون دامتو الله جل زلاله جموت اندار شبخ A ka ditë Adrian Tone më thëllon me zonat hare ku do ki Miol Para Petrovića? Ti e më laj fal Mëniar. Jo, s'e ka thar para ndit. Nuk e ka thar, pa ujkë me bokë ta Mëniar. Ti e mël i çet uaj ai fal Mëniar. Allahu ka fuqitë me loja. Këta s'e ka bë. Edhe pse e kalon kështu pra, ka thon, eh. On kështu ku po e provoj pra. Do ta mbjellni e ozoti akustoni ku idetin. Edhe do t'o lëni për ta mirë. Do t'o lëni për ta mirë, ton e ka thon Kur'anit Karim hatta ila akhwat al-arduz khudaha dirsa toka ma cekeni maili ta ti more ke bukurite veta derisa toka edhe derejitin shekini maili ta ti more ke bukurite veta do të kompletohet e s'ka më rën kompletohet s'ka domethën kompletohet sipas islamit do më thonë dhëne dita kur ti shkon me makeup me dor për me fut në goj Allahu xhalle xalale faqun nat alikripun te mia sapna kurani kerim ayata o në qatë natë në atë një kripën të mija. Tisë këtër e ditëm. Ato. Kur në atë? Ka thonë vahën një e. Kur të flenë atë? Ato qatë hare kur janë atë të fletë? Gëmotë, dhe simtarë në derua. Edhe në këtë rastë. Edhe në këtë rastë në ju mundohet me ikë përgjësijës me thonë majsë brami në u boqër me thonë majsë brami ja se ka për këta amani hoqa aji hoqa aji vazife ka e spiqon aji se ka për këta evatët lutit kanë thonë se ka për këta evatët konë ibrahimit ka thonë së ka për këta për qështu busot ki evatët konës musës ka thonë ja deti deti a det frimë frima në oddo E pa bë tisërin e vani as pa butistama. E vani ato ç'sh'u kanzon. E vot Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem e vani ato ç'sh'u kanzon. Po kush i bën të pun, ato ç'i me vjen, ato ç'i gjithmon kan çes me lei për te i tenit i amanit, për te i tenit besimit, ato ç'do. Nikim di vërgëzit ato. Ato janë gati me arsye të u çdo gjash që ju ndodhem, çka ju bëhet mangut. Kët me çit arsye tim. Apo ku i ngjaj më shumë? Në duqanxhi ka shit gjithë varen. 9 mujë muj, 29 dit ka shqit nduqan mes mërami ka revizioni ja <tër> hajtja që ta tërë që të molën të shqirëmi që ka ke bo që ka me pa që ka me pa që ka dhajnë atë në mënduqan atë i morin letrat me, mori me asje tu e njoni prej duqan gjive një kohë moti që që shumë kise, që, kise pas ma strafet bo me nduqan mrena vitit që që fërë Edhe për kejtë mollëve që kishtë pasë, kishtë pasë në qenëmigë dhe. Ta një mikosa, mëk, shkryje, janë mëk. Një mëkë, shkryje, data e ka lu me vojën një kanë pru. Shkryje që ka së tomën, a mëk. Ta e dhimi qenëmigë dhe janë mëk. Edhe qenëmigë dhe njëhën e gjë kishtë njëk. Në arfi e tu, më arfi e tu, e mundunan, kështë fa lefër e këto, Kësë kamë këtë dhë këtë këtë shkë asë mundë është me asë jetu? Për faë jonë së akshtu? Faë jonë aqëtër senë? Amënë e asë jeton të allahu jellë zhelelu? Amënë e asë jeton të allahu me leqë është ka i bandë punë të mirë a regjistrim e vësë këshijat regjistrim e asë jeton? Ata akshijrin? A më i kënë qërëmi dhe të ato? Ja lukë më i kënë qërëmi dhe të ato asë le arë. Për aq كودساري ليلم الله جل جلاله، يليلم الله جل جلاله كوديه يري، يليلم الله كوديه ييتر، اذن ان الله انا وحب الشيخ الطائع وحبي للشاب الطائع شد، قول كا فوني دو كرمبوي تا، كرمبوي ندر كورفالين نماز، نو كا فون زوتي دو، پر تري كوربوي نماز او كورتوتن اللهوتي دو ما شوم، كا فون اكراه ابغض الشاب بالعاصي، قول نوكي دو تري كوربوي جنان، وكا فون بليس كوربوي جنان، اد مايت دوكيدو انا طلاق انا طلاق انا جلاله انا كافين بديت نوديلي انا هلاهف قال او بغي دو الشعب بالعافي لو كذوتري بالكون بانجونا ور بلاكو كون بانجونا تودا على ما هيتش كن احب الشيخ العافي وان احب شيع الطايه و ندوك لاكن كون بالباد ولكن حبي للشاب الطايه شد ور يلو كون بالبادت كما بقى قدو وشكعايا شرما تور Said ibn Jubayr radiyallahu ta'ala anhu, apo në ditë ditëve, kish me dëshirë ki mini të njëri prej shokëve të Rasullullahit sallallahu aleyhi ve salam, më kanzon me muhabet mirë. Dëshira e yjerë. Ella ka të vema qion, m-ë esfër, kështu me limenier prej mirëve kanë harë i thonë odhë sogë. U që ndajëm punë amtë të pak nikaj çorë. Në shap kanzon të ketë zor të kanzon, a ka pak le të dikun ajo. Pa lidh prej ditëve, pa kanë dëshirë që ta takojnë në shtëpë. راي شوك محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ابن ايبويلي موهبتليك لموهبت مير قال ايصاب نيوني بريناي جاي تيجيش من باره كسته امين الحكيم اخا جالد عبد الله جالد اقنار عبد الله عبد الله قاص جلال عبد الرحمن فيا هذا عبد الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنه وحدثنا عن قوله تعالى ولا تقاتل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدواء يكون الدين كله لله فالغنى او ديالو او ديالو ني في عمره شنو نام او ني في عمره او, او, او ديالو عمره كالغنى برلوفل كالغنى برغاسين نكوته فتنه نقوه تاع برولله لوطه المسلمين ضد ال occupiers لارغون براي فينيت Më s'rabi anëse ja me YouTube's vet. E kush ka problem kë? Çfarë ka? Problemi është te karrika, problemi është te depozita. Cili më u bën krijtar në Afganistan? U kriju lufta, mora Rusia dol, as një gjaskë më për vaskimin e vendit. Mesh çajoka më për Rusit. Po kush ka u bë? Te ka kush do ta ulhej? Kush do të bëhet krijtar? Kush do të bëhet lakkatuni? Kushtë të bëhet khatib në gjami, kushtë të bëhet imam në gjami, kushtë të bëhet vajiz në gjami. Problem, kushtë mu bëhet hërëz në katonë, problem. Po so, për se problem. Kushtë mu bëhet hërëz në katonë imam, se problem. E problem. problem. Shumë imam, vile. Për shka imam, anë lebe, a e së dhjojmë, se imam. E, po, kështërë, idhara. Idhara. A ti ka para, a ti ka para të trasha. Afolimi Afolimi nëmën dhe Allah U të shekimi abdet gjithë mod Aska një mod është të qenëre në gjishtin sa te Ure qatë përën tëone Për du mu e kri E të kja jabë vazifën Me gjithë përët mëni harë Edhe të të harë të marë në ngrik Për qefit Kja jabë këtë vazifë Për që të në gjumohë mos lajmë rohën këto Kja fali mëni harë Edhe të marë në ngrik mëndë harë Edhe me gjithë përët Kje i A kateri njeri, në të rëndën e meniha Nash i katunit, nash i ashta katunit Që meniha rëti e a faëllin më pra? Doet me u bo on, unë doet me u bo Pa fjalla du mu bo on, jajab drejta të të të qëtri du mu bo on Tama Islami ka fleturu, ka me e të qëtër kusha të mu A ti në shë islami, të që e rët janë meniha Tama Unë doet me u bo kërëtarë i katunit kmeat si mos bona u sban e pa poru u bosh ka duhet me bo pra u pat me sa duhet me bo djesh notën duhet me ha as na barkafon tonivime bo poplin najramish ka delpitie najsmrami delpitie plak i katunit çka do të trsen del, del plak, shka a plak i katunit çka hart plak i katunit çka banaj a v florontë ne madh per cilën me kra jo api ai me lënar avë atone jo api ai ritë belejetin ras për në të rektarë grunë rashtatë në nimellaj, jo, ati a i beshimi dhe që nërë të ati, të ne, jo, nuk i botë. A i shkurta të u da kërbizhën me kërme shkudikun? Jo, pa i gjanot u da ati, jo, e shka u bo? Kusë u bo? U bo më la e ku? U bo imam këturi. Të në shka u bo? Azaba, po. Jo, me vla, vla dhe jemi bashë musliman, liron prej komplekseve, liron prej komplekseve të sidet e kanë bazën të dreq Ja tamë shpirt manken bot, ja tamë shpirt manken bot. Kush para don? Kush ka çeh? Me ta regjistisim plakaturin, kush voga çeh? Me ta regjistisim kush voga çeh vot. Me ta regjistisim kush voga çeh deputet. Ja vë atë vot një vota më një herë fal. Asnjë dinastia do i nis. Tyre vota fal në më një herë, vetë kur shkoj të arrika djë, thij bismillahirrahmanirrahim. Farata chimkan votu mu, nemen tallahu jalla jalaluhu wajalla shanu, do tia ukripun men rast. تتلو بالوقت ديالنا اصبروا تصك دوز وقتك ابو ظبي هو الشتتين ني 1 مليار دزيم زابو كيجي في الوهش سير اصبروا دير بالكم تمام تيا اما تقرفوش تقول بسم الله الرحمن الرحيم كثر تقول بسم الله الرحمن الرحيم القوي ضعيف عندي حتى اخذ حقه اي فورتي باراموها سي داب دير جمال حكيم زايدت تسر تقول ونا مليح ka problem do ka problem kushati kushai leti ta kaudzona ku ai leti ta kaudzona per luftën muslimanëve mavon kur qira vjerën gjakin e niçetrit o qatilohum eda trajites li allah qallahu gallaj qafon lftoni deri sa nuk lejoni me hift janë me vetin thotë mos lejoni fit me në vetin lftoni deri atha ayetin jeni noazra suratul bakara ta foni kishoku jo jo ka ti jeni xhi kështu nuk e keni qartë pra problematiken e Kur'anit të Kërimit nuk e keni qartë tharë se keni qartë islamin ka vetë inma kana muhammed sallallahu alaihi wasallam yqatil yqatil almushrikin musliman rasulullah galeftu mushriket trat kan britja ajet mushriket me lëftuva nuk ka britja ajet muslimani muslimanin me lëftu ka qenë dukhul fi dinim fitne kalimi muslimanit ja tharë qetër ka qen problem për problemeve Çet problematike ka rafi Muhammed Mustafa alayhisalatu wasallam muslimanë që me kalu për islamin çetërve tercati ka luftu. Jo ora kuptimin un jam mbetën se ti. Jo ora kuptim, jo na kuptim. Edhe kë kam, kam problemi. Walaysa qitalukum walaysa qitalukum ala mulk. Edhe nuk ishte lufta aty, si lufta juve me zveti për pozitë. Nuk ishte lufta aty, si lufta juve që po bani sot për pozitë. Në vitin në e të ka morë full lukëta në Afganistan. Ama sot është në 8.5 zata, halasë sësë mes muslimanve, halasë më kryet. Halasë më kryet, në asë të ka në mënë më krybile. Inshallah, në këto rëtullimët e tona, në këto që rëtullimët afer në e dhe që pëndodhin, kër të kryen dëniherë, inshallah, inshallah më izinë Allahu, gjëllë në gjelaluhu, prej ditës fundit, muslimanve në bosënë, apo jashtë a bosënës, nuk ju edhë kësi paso Kur takrin me çetrin e kridineve, begatdua thoshe ela ayo jo belat ane ashma, ayo jo belat ane marazik ben. Ket kontekst, Resulullah sallallahu alaihi wasallam kur kaqtin prej lufteve të vogël, se prej lufteve të mëdha. Ju paskafon shogëve. Fa rajana min jihad min al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar. Kthi prej lufteve të vogël, luften e madhe. Kjo thosë se paskafon Resulullah sallallahu alaihi wasallam. E vura, kthi prej lufteve të vogël, më dyshti poim luften e madhe prej uhodit, kanakoj lufta vogë, luhudi. Shtarët shahida, edhe er njëtë ditshim të plagum, njërën i prej ative, ta vëtë e tri plagi ka posë, njërën i prej ative, ta vëtë e tri plagi, kanë këti kejtë qalamitën për uhodit, kejtë gjakë, këti në pi luftë të zvogë, luftën e modë. E ka e fafë, kanë kytëja rasul Allah, e të la është ke luftë a modë, ta gjëhetë nëfë, me boj dhe dhe dhe Një hozë më fa në ratinën tonë një arme një konak, i ka një vjetë, edhe afer ka qëndimën. Unë i s'kjëdhe isha disa gjonën, qësi shë për s'kjëdhe gojmë sot, a i hozë a fa, edhe unë i kam më diskutur, i shka gjonërmone se s'kejt i kam drejt atë më diskutur, në, pa po, ki hozë a pislëpqanit që po s'kjëdhe në ashtë kejt e vërtet, vetëm tha një gjonën uke ka hozë atë qartë, Nuk e ka qartë hodja Se rëshunë Allah r.s. tu këthi prej u hodit Ka thonë këthim prej luft në zvodhën E që tash për një pojim luft më dhe Vetë vetën dhud me pasru një harë Une e pashtë të ke hodja ka për qëllim Se me lajkupi me vetë vetën Si ka regullu një harë punë Mirë për po une kam një lojtur të e baj me veti Ka qkoj Qëm ka një mund vetë vetën Me sulmu njerin më zhlist Këta nuk do t'jale e vetës kur Ama kisha me i thonë ne mën të allaut edhe juve dhe kefe gjallarve dhe gjemotit e ke? Po, kjo ashe vërtirë, kemi këti prej lukët zëvëllën të malën, ama pata qëfë për po mërë tërpë, e në shëtë për mërë tërpë për po, po thomë, pata qëfë ti thomë ati hodgjës, ti ka pas lejtë me më thonë mu e që shtu, hajtë këthejmë pjo hudit, në të me t'i thu. Hajtë <laughs> shkojmë në në hodnë një are, Se Rasulallahi e ka thon, po ti si u kthi ti u hudite kavon, a ti si u kthi ti baklavës po marrë. Ti u kthi ti zidhash e po marrë Allahu jam i dashur. Ti si u kthi ti ulçini po marrëu mua. Ti u kthi si ti godit më vetëm po marrëu mua. Ti u kthi ti daz në sultanate po marrëu. Po je halai vogël ti për kuptimin edhe shfrytëzimin edhe sqjegimin e argumenteve këtij diniti madh. Kishë kujdes. Po hajde fajm ti u hudit thoma. Ma ngri 30 herë po po po po. si. Lu, <tën> në natën e pritjes. Ama tiski hino hodalla, s'kishu me pa atë ajësfat, nuk kishu me pa atë ajësfat, nuk kishu me pa atë ajëfa, gat po. Si sho, mbrijjet e plazhës së madhe Lulçin, ha kimi kthi pilotët vogel të mora, çsti. Nuk, lufta mora si sho, fleur tani son germanist. Kush e di germanistën e kush e di germanistën dish ka të më thonë, a? Se artën. Popo bu ra po. Popo. Partikë është atë mornë se kit çart, as vogël se kit çart, as njanol në teatrin. Por çastosen se kit çart edhe jonë në teatrin, jemi naçi tash ka yemi. Jemi, s'ka fola pa u thakt, na dimë punë kemi profesional jemi për ata me arti e tu. E thënë shit me mjer, me mjer. Koha ka gjë. Koha bën vetën. Do të vërë ditë kur do të mirë ato. Mirë, si jo ميرد ذا كردالي يا ميكات كيف اذا فات يمكن تقول ميرد ذا استا كامثا هغثا كامثا هغثا سو سو كامثا هغثا كيف ميرد ذا دارس موساس ما ابلاني ابس رضي الله تعالى عنه ان هم يقفون لا ترجو كفان كفان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجو بعدي كفاره يضرب بعضكم عناق بعض او يضرب بعضكم رقاب بعض mazbek jeshtime ka fërnë Rasullullah mosoksanin që tërdi mazbek jeshtime me shkonin që tërfe ka fërnë, po kushe kanje kushe kanje, pëse këtë përësi me bëha hadisi përgamerit e ka tek një pun e filasit ndodhe një metër e përgamerit ka zonë se e nëthi e fërnë pun, e fërnë mazbek jeshtime që akira, e fërnë se evrani jeli qëtët baniluft me zvepi do një palme një onë Teve pala or, ni palmenion, edhe da popull di pjes, ja litsi me lëzët me zati. Çka te kuin zgidhje? Ezgidhja e muslimanëve as kur ato nderojnë një niçetrin, edhe ja ruinin interesin një niçetrit, e ngritin një niçetrin, ja arritin autoritetin një niçetrit, ja amlojn gabimin prej sifateve të islamit edhe të muslimanit, kur t'ashifsh gabimin dikujt më amloj. Men satara musliman, satara huallahu fi d-dunya wal-akhirah kusemblon nitqesha ce ka pa numetir e pa ngamerit jamblon allah dheu zelal u qi a ditne kiametit ومن فرج عن مسلم كربه من كروب الدنيا فرج الله عنه كربه من كروب يوم القيامه edhe kus aliron muslimanin prej nje krize si ashta ntan ket bot aliron allah dheu zelal u prej çon krizave ditës kiametit o jone jematin dersu o men vetim tar ane man voto o men vetim tar tan tan tan ankaeni أكاديميا الرياضه كل شيء قانون مبكر سكي أكاديميا الفلسفه أكاديميا الغذاره أكاديميا الشكستاره أكاديميا الاراتوره أكاديميا النيري اي فيني كابول شوت ديشكا والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه الله جل جلاله واحنا نديمنا نيوني ترينيف سي تيمي ننديمنا نياني تشتريت الله واحنا نديمنا نيوني ترينيف سي تيمي ننديمنا نياني تشتريت سي بولويو شكاتريمنا نياني تشتريت ديات نرمال زردلته الله جل جلاله انت الله ليش ما اذا اسكارته اعتي انت بادوك شو حديثي فوندت ابو عمر بن الخطاب يقول كفوني رسول الله رضي الله تعالى عنه شو مثل راسه اللهم لا تجعل قتل قتلي بيد رجل الله او اللهم لا تجعل قتلي على يد رجل كان يسجد سجدة واحدة فيخاصمني يوم القيامة بها اذن اوذب Mëse banë që vërësja jeme Gjaki jam dërdhët Prej njërët, prej dorës njërët I të ilin jetën e vetë njështë dhe kapë Se kini qarë mutlak Në dhëtë da se mështajnë këtë hadisën dhe pak E vëzët dha kërimë dërës në sëpë E dhëtë da se o, njërzë Po e loësë Allah unë në gjëllë zërënu Që gjaki jam mështë dërdhët Prejati njërët shkarnë muslimen Edhe në kodë se nj Thore, po shka kërën këtë hadiz më qatë shka kërëkohet shka, shka, shka, shka përdojki njëri i manë e dhe në delë ditën e kiametit e më thot muë edhe unë jam kërën musliman po u meri zullum boni për qatë e preva në qatë sejës dhe kanë zullë qatë konë musliman edhe që këtë edhe pëqitimës të mdojë Allah ju jo, se në shta më sëpëm lid di shka ditën e kiametit asë të u meri një ditë për i ditë dhe bura kjo kjo kjo, kjo fitment, në اكانبريني شيشموتي ندي بيديب دا سوبريزوميت تاوي غافون شوق دو واد فا او بورا او دا سلار محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم رايت في المنام كان نبيك النقرني لقرتين تصد كان فالولدر سنيتش كروسن كاكوز دي هارس باكونيس مايت است الخليفه ناكو تا فونت كان فالولدر نجوم سدي نيكلوسن سفات نيشمين كاكوز ذهب ابو لو لو النصراني apo lulu nasrani emne ka pa apo lulu dinin e ka pa krister em prafini fik i pagujt prej sherve em prafini fik shum mir edhe ne nekon ne namazin e xhamis ne pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selam o mari khalife ai musliman ai maimom ai mai drejt ti thua fal namazin tahim imam te fal namazin tahim safin e par edhe prej safit par sikender mer mer mer mer mer rova E kanë dhërë edhe i Karahomeri, dhëra mfasoftë, mspahtën e smajt për të cilës ka dal prej saj dënoje me amanet, me kadar prej saj dënoje me krenari, kadar prej kësaj kre, prej pre saj votë bujari më i madh që ka buar vota në këtë kohë. Edhe sa ndkom vetë bashkërubet, sa joku bodoi me ujdis votën, e po doin me ujdis votën, e po doin me me një me ujdis po ndoshta me dilindris votën kur thësh nder, ju ranvon mëti kur thësh nder rajë, ajo skulptura Gjipsit, për Egjiptin në pallatin e kombë të bashkërubet Kush ka shkurtën e herë kur tubani ambasadora me përfaqësu popullin e Jugavje keni më pas entimit nder ngjash as gipsi skultura Umarit Umarit u bë me khatabet xhalifit muslimanve i teli ka vërtetu me vetra se asnjë priz deri tash nuk e ka on hesh me drejtësinë. Kimse ajo palata ka marrur për drejtat e njërit, po nuk e simbolizon të drejta masa timo se dëkosh as skultura aty era i vetros gali e vaj John Major e vaj Douglas Herdy e vaj Alec Jipe e vaj Viljan Peri e vaj Milosevici e vaj Alec Begovici e kejtë kërçkojnë kërthinë dër e in in deresne, e kënë shëshirin dhe areste edhe na kemi qefë me konë drejt a ma na kemi qefë me konë drejt a i ka qeni drejt e ka dalë prej kësa i a, a pre bote me qatë emanetim e fundit Abdullaj të u zonë o birjev po dalë më trafëtur më trafëtur Për mësë e lipë gjakën Mësë e lipë gjakin ten Gjaku i jem ka më në zërët që të rëkun O oh, Abdullah A gjeku së në pagruët O oh, Biri jem Shka po i bojmë gjakën të në bobë Ska gjakën ten në në zërët Se gjaku i jem në zërët A gjeku nuk mundit në paguit A gjek e kam lonë Pa po e kam përësine fundit Po dalë për, dal për iksa i bote E kam përësine fundit Qase do të hasë të reja, asaj kanë vetë dëshmi, vetë tre vetra për ngjar. Për çfarë? Për treja ti duan xhalli të birra. Dhe këtë xhall e ka e ka e ka kriju lon. Për treja ti duan xhalli të birr, mua ta vetëmit vetra për ngjar se tokës oh nuk i duan vetrat. Inshallah, për kët mua nuk mundun treja të ngjar, ni ders inshallah do të japojmë jumajt të ardhme në këtë xhami xhamatit Allahu Jallaluhu wa Jallashanu për gjithë ne. Edhe gjithë gjematët, insha Allah razi, u bostë Allahu Jelle Jelalu razi për e kejtë musliman dhe anë e mandotës, insha Allah. Ja u bostë Allahu Jelle Jelalu gjithë besimtarëve së dhe namazën e gjema ësë kabullë. Allahu Jelle Jelaluhu ve Jelle Shanu i shirovë gjithë smutët, insha Allah. Gjithë burgosët, insha Allah, i lirëm për i burgët. Allahu Jelle Jelaluhu ve Jelle Shanu i ambotë musliman me të gjitha, ato qëllime që kanë dëshirë të i kenë brojtëra në gjdovenë, edhe ju vashë suks Gërëmë, kemi celimë nesodët, insha' Allah, Allah upra i neve, iurë, kabule, bo, fara se pëtë nërëmë, këm dëshirë në cipacë, hësë në të përëmë.